Antoni Gaudí Antoni Gaudí, geni del modernisme Mentre estava fent la Sagrada Família es va enganxar el programa en companyia Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple En companyia, un programa que distreu Bé, senyors, senyors sí, i anàvem tan distrets que hem tingut un petit problema i la setmana que ve el senyor Monigal no que, bueno La porta, vinga, apa sí, Foteu-li tres en uno i deixeu-me entrar Jo <ríe> no puc estar aquí tres hores sense, sense anar a pixar ah, sí, sí, sí, sí, no, no, vostè, a veure, Uh, vostè s'ha dit parla d'aquelles ampolletes, senyor Garigot, que serveixen quan un està malalt per fer pipí dintre? Ampolletes? Aquell, aquell sí, tipus de... sí, que, sí. que sembla una cànula, que de posar en xample? Sí, sí, sí, sí. Un orinal? Sí, sí, sí. No, no, és, no un orinal orinal. és un orinal. És una cosa que vostè posa el membre dintre sí. i pot fer el pipí. Així. El senyor Ricard li dibuixarà ara amb el que és... De, amb el sí, sí, de... Això, això és un orinal, home, això és a la vida. Bueno, un orinal d'hospital. Un, un, un, un, un, un, un orinal de disseny. Un orinal, orinal de disseny de tota la vida és això. Això mateix, sí, som per... El som joc aquell com es deia okay. el Pictionary. El pick -tunari. Pick -tunari, eh? Estem jugant a Pictionary. El, el sí, ja que, a veure, sí, ja que sí, el programa sí. va combar, sí, menys sí, estem partides sí. de Pictionary, que ah, sense ens distraigem una, que... una mica. Sí, perquè també. Señores, señores. li deia això de, si se'n recorda lo de l'orinal? aquest que deia. No, no, perquè el senyor Garigot diu que ha d'entrar i sortir cada dos per tres ah. perquè té una incontinència urinària. Ui, home, no, però no voldrà que s'ho faci aquí. Que... Per això vull dir que es porti la propera vegada, el proper dia i intentem buscar un orinal. També em sap molt de greu pel senyor, el seu amic el senyor Monyegal, però hi ha hagut una part del programa que malgrat que ha sortit en directe no estarà. Passant-me'n a que ve. Pena. Mira, el que pena no, podrà, el tre el no podrà treure els talls ui quina pena ah. més grossa ens fa ja sí, el trucaré li diré i farà un disbús el pobre home sí, bueno. deixi, deixi, deixi. Passa, ja li dirà el senyor no, Monigal la setmana que ve ens no la que ve ens sí, posarà el tall en blanc sí, bueno, i el tècnic no li passi res la setmana que ve que també s'endurà s'endurà en fi han acomiadat a dos pilots d'avions perquè es van barallar per anar amb borratxos? Sí. Aquells dels... Del... Sí. Els han acomiadat al final? Sí, sí, ja estan acomiadats. Era... Aviam, més normal, no? Era... Vull dir, que, que n'hi hagi una baralla entre pilots, dius, mira, aviam, pot ser que la gent es baralli per la feina? Vos que anaven tots dos beguts? Sí, i... es van trobar a la porta d'un hotel. Yeah. Se s'han barallant i arriba la, la policia municipal i diu, a veure, què està passant? Diu, no sé, som els pilotos que t'hem d'anar a veure on tenim un vuelo mm. a les 12. I truca la companyia, la companyia diu, no, si el vuelo era a les 7... Diu, diu i mara. És que que us agafes tu l'avió per ir a Amsterdam i amb una mica de sort et deixen a Moscou. Bueno, però mire, si això es coneix eh, a món, gratuït a fer. Diuen, "Miri, ara buscarem un altre pilot i vam buscar un altre pilot i un altre copilot." Sí, sí titel, menys, menys mal, eh, menys mal, perquè ja prou coses passen, home, es veu que un va trucar i va dir, "Oiga, soy el comandante." Diu que és es que estoi com indisposo, que me ha sentat com un malamente la Sí. Jo sí. no, no cal que forçis la veu requejen, si xul molt bé, la veu de borratxo. No si no, que... no la forces, si no, no, sí. no però una mica normal i ja, vull la gent Això és Mònigal. Insultar és caure baix, és caure baix, és caure amb la rissa fàcil de l'insult. s'ha fixat que el senyor Garigot té la llengua blava? Com lo de les vaques? Sí. Habiem sis que està malalt Sí, si vostè, vostè troba bé, no té febre? no això com un policondria què? ha que ni és un virus, és un virus que agafen les vaques. Ah, ja avui, avui tinc, avui tinc una, avui ah, tinc una xita, eh? ah, sí. Per això té la llengua blava. Vinga, <laughs> està reseca. No, està reseca, és que espero no, per... que estres pues semblen juanoles ah, sí, val, aquelles, No, no, però... no, és que com hi havia un, una passa, un virus de Ja Les vaques que ens hi agafa una enfermetat. Bueno, això no, jo no sé quan comptar que en contacte amb vaques. Oh, ves a saber. Vinga bueno, vaques, un coses... quatre potes, vull dir. Ah.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 Mai t'ha agradat a dormir, és des de petit. Vaig ni el, el fa... vin ni el, grasp, no el El va provar. Um. Vaig, el vaig provar de petit, vaig agafar el... el que se'n diu una turca. Per això li passa per no insistir. Em vaig engatar, que deia el meu avi. Aneu? Sí. Em vaig engatar. I, I res, des de llavors vaig passar a molt malament. Això amane, li passa per, per, no, haver... per que... no insistir més. No no, o sigui, no, no, no, no, no tinc, no tinc cap d'això. Bé, vostè que és un home amant del còmic, senyor Ricard Soler. Digui'm. Veu com tallo jo el tema? Molt bé, no m'interessa, pim-pam. Fora a Barcelona no. veu, s'ha acabat hi haurà una zona jardinada que es dirà Capitán Trueno oh mira, que maco, on t'estarà? doncs pues no ho sé, ho estan discutint l'Ajuntament de Barcelona encara que el posaran de... allà en el ministadi quan el treguen i facin no sé. cases van, van dir, escolta, posem un nom d'un carrer Capitán Trueno, carrer Capitán Trueno però quan van contactar amb l'autor amb el Víctor Mora mm -hmm. Uh, que ja sap vostè un que està, un té, que té, sí, un dels autors perquè l'altre no, sí. no poden contactar no. No. Ves, es pot contactar perquè hi ha una cosa que es diu espiritisme diu, estàs, est, estàs d'acord? <ríe> <ríe> <ríe> <Bé>, és igual <ríe> eh, doncs eh... Quan van contactar amb el Víctor Mora, la seva dona, Harmonia Rodríguez, uh -huh. eh, amb nom de Víctor Mora va dir que estava molt content, però que li semblava que sigui un carrer, que potser una zona jardinada seria més propi de, sí, de posar el nom sí. del personatge en una zona jardinada. Ah, està molt bé. Mm, I llavors, eh, bueno, l'Ajuntament de Barcelona ha dit que d'acord, i estan buscant haver-hi una zona jardinada que seria o Sant Andreu, o Sant Martí, a Sarrià, a Sant Gervasi, a Sants o a Montjuïc. Bé. Clar, dius, bé ja li dic tot... que caurà al final a les Corts, allà on està el ministadi, quan facin pisos. Ah, sí. Ah, això ja us veu veure ja pel barri, i ja es veu veure. Sí. De totes maneres, jo demanaria, ja posats a de demanar a l'Ajuntament mm. de Barcelona, que aquest jardí no el faci dur, que el faci jardí normal. S'està dormint, senyor Garigot? Sí, senyor Garigot. Desperti. Desperti. Sí és que està rongant a veure, el senyor Carles Santamaria que és el president del solo còmic de sí. Barcelona, diu que és una gran notícia pel món del còmic i que eh, espera que hi hagin més carrers, no tan sols dedicats a personatges sí. sinó dedicats a grans autors sí, com sí, Víctor Mora sí. o Piso, Peñarroia, Conti, o, Manuel Vázquez o places, sí, places amb, amb, amb, amb personatges sí, imagina't maco. la plaça d'en Garigot aquí baix com has dit queixia ha, el que ho organitzava això el... no, és l'Ajuntament de, de Barcelona no sé si és no sé què sí, cada sí, Santamaria que a sobre que es dedica a cobrar 150 euros per un plat quan vaig a un restaurant, ara també fa classes de còmic? Que no, no, que, no, no. que no, no, no és un cuiner És una altra cuiner, Santa Maria, no és, no és una altra un no és un cuiner, és el president del Salon Còmic, ara que diu cuiner li explicaré una altra cosa de cuiners uh, de totes maneres, per acabar ja la notícia perquè uh, hi ha uh, una ciutat que es diu Ribas a Madrid uh -huh. que uh, per decret diu que no, poden, no volen posar cap nom de militar als carrers però en canvi han posat noms de personatges de còmic o sigui que hi ha gent ah, que viu bé. al carrer Mortadelo hi ha gent que viu al carrer Filimón hi ha està gent bé. que viu al carrer Carpanta hi ha gent que viu al carrer Rua del Percebe hi ha gent que viu al carrer Asterix i hi ha um, gent que viu al carrer Idefix Ah, molt maco està bé, eh? està bé no? un, un barri original s'imagina? Sí, carrer Garigot a mi m'agradaria uh -huh. viure al carrer del capità Haddock Caduc, sí senyor, ah, del Tintín pel whisky és interessat el carrer de la Betty ah, exacte, carrer oh, de la Betty oh. ara que vostè ha a de la Santa Maria, senyor Garigot vostè sap que hi ha un cuiner anglès que es diu Anthony Morley, Morley que tota va ser que l'any 1933 va ser elegit guanyador de la primera edició del concurs Mr. Gay del Regne Unit Mr. Mm -hmm. Gay? Sí, Mr. Gay què vol dir això? Vol dir homose homosexual. Per vostè seré invertit, però oh, que ho coneix my. molt és més nou. de pressa. Però, en fi, és uh, gay. Mm. Gay, gay. Que vol dir alegre, en anglès. Ha, ha, ha, ha, què ha ah, fet, per... Hi ah, un jugador al xaragotxa, aquest, també. Sí, també. Sí, sí, sí. Mm. sí Doncs resulta que aquest senyor tenia un nòvio que es deia Damien Olfiel. Mm -hmm. mm? I un bon dia es va embarallar i el, el cuiner diu mm, va ser en defensa pròpia perquè em volia violar i li va clavar 20 gabinetades Caramba. li va fer uns talls a la cuixa mm -hmm. o sigui, sis filets els va condimentar i va intentar menjar-se'ls però es veu que no li va agradar i, i, i els va vomitar ara brutto. això diu, que consti que els filets els vaig fregir amb oli d'oliva amb la qual cosa aquest senyor ja es guia a Michelin, o sigui, un... Michelin Michelin un senyor que té els nassos de fregir amb el seu, seu ex-amant amb oli d'oliva, no, no de girassol no los tengo bien puestos Exacte, sí senyor, sí senyor, aquest senyor es mereix un reconeixement. Oh, well, sí, bueno, no seria exactament el que es mereix, però bé. Diu que estava molt alterat mentalment. No, no, ja, ja, ja. Normalment ja ah, passa diu. això. I clar, ja això. sort que la seva cuixa. A junta perquè si no diu haver-hi Frankfurt... Home, n'hi altres parts de la cosa. Frankfurt, Frankfurt amb mostassa. Anem a parlar de l'Ajuntament de Badalona. Ajuntament de Badalona. Què li passa, senyor Garigot? Oh, bé, ja fan el camp del Baladona o encara... No, no, no, no. Li anava a parlar d'unes notícies que han sortit envers el mar, la platja de Badalona, que des del 10 de maig fins al 28 de setembre, salvament i socorrisme han atès a quasi bé 3.000 banyistes que déu nhi la gent que, que, que sap nada poc o que té problemes dins del mar <ríe> Això mateix que Vostè bueno, no estava, no, Perea? Jo mai ho sé nedar Sap nedar vostè home, és un home de, I guardar de, de, de... la roba, que això és molt important És nascut a, a vora del mar Jo <ríe> no? soc no? un home de mar ah, Com el Serrat A I... veure, el, el, el pare del senyor Garigot de mm. era pescador Oh, sí? i entraven oh. les barques i a la que estaves descuidat et trobaves una barca sol Home, passava, passava, clar, perquè l'home dir... entrava uap, pues la, les barques tenen preferència ah, sí. Quan van està a pescar... la sorra estirat i es troba una barca a sobre normalment les barques no venen quan tu estàs estirat que això ja és perquè venen del vespre però a principis del segle XX que sí. hi havia dos banyistes a la platja tenia que entrar el pare el garigot sènior a cop de barca i endur-se'l dos banyistes ja és, ja, és que, ja és difícil que si només hi havien dos banyistes es posessin al lloc on entrava la barca i no serà que el, el, el Garigot, el seu pare... Perdoni'm que les, les confiances... No, no deu, que no el pare del senyor Garigot o no hi veia bé onava de bon matí bueno, en i fin, anava una, com els pilots. Jo tinc una anècdota d'una gent que van sortir de vespre amb la barca a, a pescar, era de nit, i un d'ells no va voler pujar perquè estava, no trobava massa bé i va quedar la, a, a la vorera a la sorra esperant. I quan venien, com estava molt fosc, li van dir amb un que anava dins de la barca, diu, posa't a la punta i quan vegis sorra avisa. Doncs una mica més es passen fins a la carretera perquè el que anava mirant la sorra no va veure res. Hi havia llums, va... hi ha un omni, hi ha sí. un omni, un omni. I el, I el que es va quedar fora, clar, es va quedar mirant los i diu, ara pararan, ara pararan, ara pararan, fins que se'n van sortir sorra. Ai, sí, són coses que passen bé el sí, sí. que de Badalona ah, sí, que a més a més dels 3.000 banyistes aquests que el salvament i el socorris m'ha hagut d'atendre han recollit 105.000 tonelades de residu Déu-n'hi-do eh que marranos són la gent que es banya a Badalona no senyor, són els turistes que venen de fora Exacte. que ho he dit la, gent, tot. la gent que es banya a Badalona ah, no, no he dit els que badalonins Badalona, sí. eh, ah, sí. home, perdoni ah, sí. ah, és que, córrec, el senyor Grigot com... no es banya clar ah. Bueno, no sí, la Sí, sí, sí. ha unes matejes. Ali vaig explicar, sé que el diumenge el senyor Garigot va estar a ses illes. Ostres, mira, a 6 el 10 de juny menjava a un avió i se'n van a al xapte, al dissabte això. Ah. Eh, uh, jugava al Badalona, el Badalona. Sí, que per ser va per una 3, una 3 que va guanyar un brim. Va... No? Ah, ah, molt bé, molt per això el vellet, tant content. Ah, si per você... això s'ha posat a la taula, qui vinga sí, ganes de dir. No? Ah, home, ah a un un home de mony. veig. A més a les 12, que és l'hora aquella que que un està a la platja. Tal fa murmotets, an va veure el partit, torna a la platja, li do tens de dinar, tornar es juguen molt bé aquestes illes que van amb alguna penya o es va incrustar dins dels aficionats de Badalona o van a pagar el diguem que vaig utilitzar els meus propis mètodes d'esport les meves certimanyes vaig viatger vaig tornar vaig tornar i no ha passat res ningú m'ha enxampat ni res l'havia de veure disfressat d'hostesa al dalt de l'avió feia el pego i tot sí sí té bona pinta és allò que li xacava el dintre porta un whisky clata allò diu tu calla Ara no es beu whisky. Home, d'aquí a, a, a Mallorca no crec que es begués whisky, no? Hi ha 20 minutets, o sigui que tampoc... Per això, no... si no dóna temps de posar... No dóna temps. No dóna temps i si de posar el, el gel. Home, 20 minuts no us un whisky, vosaltres? Home, si el serveixen a, a, a, al principi sí, però... Okay. Ah, vull dir, entre que t'arribes, si, si, depèn on estiguis. Veus quan quan els vostres temps, com seduïeu-ho amb una dama? Que trigueu més de 20 minuts en fer la copa i seduir-la? Buf! Anys. Pf, anys. Vostè, perquè és d'abans de Home. la guerra. D'abans de, de la guerra això anava pintant. Això, això, tu, el, el, el, el, el jo sempre ho heu dit. Els dos minuts, tu ja saps si la coja va bé o malament. I, si, si ja ja no pinta bé la cosa, ja, ja no fa falta allargar-ho. Te'n vas sí, i ja no, no t'estolvies de pagar la, la, la beguda. És que amb yeah. això som una mica secs, nosaltres. Sí, sí. i us pugeu xecs també. <laughs> no, som una mica secs. En aquella època, sí, i pensi que en l'època que nosaltres érem joves, la Ginebra de Garrafó, eh, perquè fa enllò que tenen un raf, que un és una gorra, sí, Coca-Cola amb Ginebra. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, I la persiana Sí, sí, sí, la parciana, i Libre, coses, sí, i el cubalibre. Les Jo sempre he sigut de afundador. Ja i, I el destornillador. O sigui, el sí, sí, el tornavite i el botcam i el botcam Mira com està enterat, el senyor Perigot. No, no, sí. És, és, és un gourmet. Que home, és ha vist un el fundador, el conyac fundador, això. Us heu recordat el fundador? Sí, que I, i, el de... terri, I el terri. I el terri, el terri. que portava aquella malla. De, de tant tant, posa pues, allò... Una... No, el terri portava una noia molt maca damunt d'un cavall, no? Un bat sí. 69 o... Això fa mal, un Màxing, això fa mal. Això, ja. 5, això, fa, mal. això, això guai... fa pupa. Guai, guai... Deixem, deixem de parlar de... Jo soc, sí, soc un home, ja. De... Escolta'm, jo ja, avui he fet de tot jo. Vostè, li vaig a fer una pregunta, senyor Grigot. Vostè, okay. que era home babador de fundador, vostè feia la col·lecció d'aquells discos? Que regalava uns, uns discos de quatre cançonetes que al mig deia Està com a nunca, està com a nunca. S'acabava una cançó i se sentia Està com a nunca. Discos que no es poden portar a la ràdio perquè la casa has descuidat el tècnic entre Està com a nunca. Clar. Oh. Eh? No, no, no sap ni del què li parlo. No sé de què en parles. No, perquè no sé en va, va, que aquella època les... només em duia el bar. No sé de què en parles. Va, vostè, ell entrava al bar, arremblava l'ampolla i s'ho dic, no tenia ja. temps ni de disc ni de res. En fi. Home, podria haver tornat l'endemà i dir, escolta, el disc. El em disc. Falta, el disc. Falta, el disc. falta el disc. falta el disc. falta el disc. Bé, senyors, senyors, Bé. hi ha una frase molt maca que una vegada la va dir el senyor Jaume Sisa i que a mi sempre m'ha arribat al cor. Diu, qualsevol nit pot sortir el sol. of storm Va, llango. Bé, bé, bé, bé.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 Senyors, senyors, són les 8 i un minut, continuem en directe a l'estudi central d'aquí, de Premià del Ràdio, i hi ha més asserenats, hi ha una mica... Sí, ara hi ha ja més, estem, tranquil, ja més tranquil, ja m'ha agafat, ja agafat el ritme, i eh, ja el senyor Cotremant ja no pagarà aquest pim-pam-pim-pam. -pim -pam, no, eh? no han sigut uns moments d'excitació. Uns, uns moments de fauna i flores. Sí, exacte. Tot, sí. <laughs> Ens hauria agradat mossegar i ja enava no, dir, enava dir, deixi basta, de les herbes, però no no diu ara, no, no, no, no d'això. No uh, professor Kutriman, bona tarda, bon vespre. Bon vespre. Bon vespre. Bon vespre. Plau molt per qui on t'està vostè? No, no, no, de moment no plou molt. Junts no. xais, junts xais, Kutriman. Estic a casa a punt de gaudir del millor espectacle del món és la final de la Copa Catalunya contra el Sant Andreu. Un vius? partit impressionant. On vius? <ríe> què vol dir, que guanyarà el Sant Andreu? No, guanyarà l'Espanyol de forma gloriosa i e impressionant. Ah, està bé, està, bé, està bé. Sí, És pericol, és pericol. Sí, és pericol, és pericol per de tota la vida. Eh, vostè què li preguntava, senyor Garigot? No ho veus, xica a meva, però no ha dit un viu. On viu Man, Potser a veure, no ja. vol, eh? Vivo entre, digamos, entre Miami i mi torre esférica ahí por por Alves, ahí por la Avenida Wilson, mm. una torre de unos 10 pisos y con Hostia. 20 parkings y 30 lavabos. Pues ¿Com? es como Lisa Presley. ¿Se sí. ¿Si venir a trabajar es, en el sí. en servicios de tu casa o no? Es una cantunada. Porque hay, hay trabajo, eh, tantas cosas que tiene, yo es que hay, y alguna cosa siempre se debe de tener cashier. Para llevar cuando digo, trabajar en el servicio que referéis? trabajar de intro waiter o se no, asiste a, a, a coordinar, supongo que necesitaron un coordinador, ¿no? Que 바ji ya pues, Vostè li creuria molt bé aquella feina que deia el senyor Ricard Soler la setmana passada d'aquell criat que li escalfava el que era la fusta del vàter eh? sí. amb el rei. Ell seia, el rei deia, tinc caqueta. I ara el correcuit el criat seia, Deu, ja pot fer caqueta, majestat. I ja està escalfada ja està la escalfada. fusta. Mm? Però, professor Cotremana, vostè li que agradaria no tenir una escalfa fustes o no? Hombre, a mi, me... jo ja no és que tingui unes, que en tinc cinc. Ah, Déu-n'hi-do, eh? Berons o femelles, o berons i femelles? Hermafrodites Hermafrodites Així sí, cap no. problema Segur que no agafaràs res, eh? Cap malaltia rara però Diuen que s'agafa malaltia rara al vàter No, home no. No, no, jo, ells no el són perfectament per... I i garantitzats No, no, cap problema Exacte bé, doncs... però, En realitat, l'ho sento Soc un cutre i visc, visc l'hospitalet He tingut aquests moments de glòria Que jo pensava que no ho puc tentar, sento No, soy, no, no puc donar-vos feina No tinc una casa de 30 pisos Volem, vale. passem de tema, canviem de trucada... Anem... <ríe> Va, jo vostè no és més interessat, interessa, senyor Garigol. Home, jo pensava, jo m'estava ja forjant el meu futur i veig que no, escolta'm... Vostè eh... el que volies és anar fer la gorra. Acap professor que ja que ja maquia passa que el, el professor Cudreman és una de les persones que té una àmplia videoteca de pel·lícules de de l'Esteso, ah, Pagares sí. i aquestes que vostè diguera. Que ja només ja accepteria feina de treure i la pols a aquestes, aquestes pel·lícules. perquè escoltem, home, no, això... no, aquestes pelicoles no tenen pols perquè són mirades continuament. Ah, vale, però el que vostè sempre tindrà a casa meva una, ja una del bon digas dia. Gràcies, Cotriman. No, tu també, quin gràcies a casa meva, el que vulguis. I cervesa també, dia. Hombre, <ríe> cervesa. Cervesa Carrefour, que és més barata. Ah, a, és més barata, a, més, a més es coneix sí. tots els preus, eh? Sí, sí, Bé, en fi, ja li explicarem un altre moment altres coses, perquè hi ha un blog perquè és Mons de Déu, que ell assessora que fa menús de single o sigui, vostè s'ha de la casa i li fa tot un llistat de pot anar a dos supermercats i li costa 10 duros el menú, com aquell que hi diu La setmana vinent faré un menú d'aquests Ah, molt bé, ja li he donat l'idea I aquesta setmana què tenim? Aquesta setmana només vull fer una glossa una glossa perquè algun cop he parlat del meu gat xinès? No ens ha parlat de que té una nina d'aquelles de la legionària. Sí, sí, sí, però no és inflable, que consti, eh? Eh? No, no és inflable. No, no, no, però la, la, la típica no. nina aquella que és la bunyequita legionària que, que portaven, es posava sobre la televisió. Que portaven els Nancy, soldats que Nancy, anaven... La Nancy, la Sí, sí, la Nancy, la Nancy legionària. La Nancy. Ah, vol sí, dir això. És impressionant, li, fotí, li fotí la corneta a la boca i cantava l'himne. Sí, sí. No, no, pero esto es real, o sea, no es una alegoría, es que le la corneta a la boca y cantaba himno, ya, ya. no el himno de la legión. Ah, yo soy novia a la muerte na, na, na, na, na. Sí, sí, sí. Adéu, vale, vale, vale. Vale. Bueno, sí. sí, sí, muy bien, muy Bueno, el mío Sí, aviamos A ver, o sea, no nos ha hablado nunca Vosotros supongo que sois habituales como yo de los bazars chinesos alrededor de nuestro país, ¿no? Pues sí, no tenemos mucha tirada, yo no tengo mucha tirada Conexemos no, sí sé. Jo no pagueixo massa llestos. T'enganxen sempre, estant amb els ulls oberts, encara que sempre, eh? no ho sempre. No hi ha res a va comprar allà. Eh? No hi ha res a allà. allà es va comprant, no robar, senyor vostè... Garigot. Estic sí, sempre sempre n'hi ha un que està mirant des de la clar. caixa i un altre des de la trastienda i un altre que no saps on s'amaga però sempre acabes sortint quan ho agafes sí, sí, sí, sí, i fa el, el confull i et trobo les coses que comagats, fa de, sí, sí. Els com li fotin I comencen allà a fer coses rares i aquí no hi torno i... el, Els xinos són molt perillosos sí. Avui estàvem dinant i ha entrat un xino la màquina sí. amb una butxaques i ha fet saltar la banca I al cap d'una estona posa a Aquest és el eh? Aquest no se Sí, sí, és sí, que no, sí. no sé com s'ho fa, però al cap d'una estona, assegut a la barra, cap d'una estona es mira la màquina a l'altre al costat, se'n va tirar la moneda i pam, també es sí, troca. Sí. Aquests tius fan truco, eh? Aquests tius deuen no portar sé. un imant a l'hora De deuen fer alguna història. Alguna cosa fan. Què passa quan entres amb un xinès d'aquests de tot a no, fi? No, Jo no. Que jo, bueno, que jo, jo vaig, bueno, pues res, fa uns dies vaig comprar un d'aquests gats xinesos, meravellosos, ah. d'aquests que, que el seu braç fa balancint, que és, era un de color daurat, molt bonic, costava 7 euros o sigui, si sí, realment semblava que era de qualitat, mm -hmm. i o sigui, jo estava confiat perquè al fin tinc una cosa xinesa de qualitat, arribo a casa meva, l'agafa la meva nena de 15 mesos, i als 30 segons, aquel gat ja no funcionava. 7 euros tirats a la puta basura com me, me podia comprar exactament unes 14 jaunes de fama de dia. Ba, estic estic amb el cinema. I, I per què no van i per què no van tornar-lo dir-li? Escoltin, vidi, que això s'has pelat sol, vull dir que amí no que no funciona i que li haguessin canviat. Jo crec sincerament de que m'haurien veurien la, la cara i m'haurien de tenir uns sacos i no volia Ara que puta puta una peli de porfía ja. Señor Carigas, per què mort, se m'ha faita? Pese un moment perquè Esperi, ara s'està feitant, feitant el, el, feit? el Sr. Tranquila, tranquil la màquina. Va se tinc una xitja que es xatxaraieu juidits, ja però, però faidis fora. Bueno, vai, vaig al vai, pagu i la pago. Així vale. Així. Així me No veu però, que el professor contremesta està indignat. Perdoni, eh, Sr. Perquè sí, perquè el gat, però això que era un timbre, un vibrador que era. No, no, era la, la màquina de del Sr. del Sr. Verigal. Vol per al màquina de cortar. Me mangeja fora, fora màquina ja. Ara. Oh. So, un programa això, professor no Cuadraman. Eh? Jo, ¿On la, on la ah, no ah, comprada? Jo, jo no compro res, gujman. Ei, <ríe> les arafa. Les arafa. Ho he aconsegut. Ho he diríem que li conseguits amb un lloc d'aquests, un Comenxa per M, una marca molt coneguda. Comences, i acaba en bar, bar aquella que diu que vostè no és tonto comença meme, vostè amb M no? vostè no és tonto eh? la segona lletra és la I mi, si acaba mi i acaba amb bar, mi, art si fots una, una L allà, doncs pues mi, l'art és que sou curt ah, ah. ah. em pensava que era aquell que no és tonto ah no, home, aquest allà escolta, allà no pots agafar res se que se't talla l'orella que ells cada màquina que ells mai sàpils sense garantia ni res Mira bé, que et pot De pari, pari, pari la màquina. Prouta sí, màquina raó, ja, que si eh. no acabaran, I garantia, no? sí. uh, té garantia, no? garantia. Si garantia, però bueno, a cavallo regalau i no li mireix el dentau. Sí. Amb no, si té la garantia que si se li espatlla, té la garantia que si se li espatlla, n en, n en un altre Na roba un altre però després al senyor Monigala traurà el tall que dirà que insulto, no fa com el professor Conderman que ell sí que es gasta els seus 7 euros amb un gatet. Jo no. Jo no haurà d'aprendre, eh? haurà d'aprendre d'ell perquè, ostres, després, després de la lliçó ostres, puc gastar la pasta amb 14 llaunes també puc robar les 14 llaunes de favor de dia ara compenso però les foto, les 14 llaunes Escoltem, eh? Clar, o sigui, una màquina de feita la, la puc fotre a la butxaca o sigui, però 14 llaunes és 14 viatges, d'una en una, sí. amb una. No, es fot, es fot un parell de taulletes com a tetes i... bueno, es mi, es tinc, la, Jo tinc, estudiat, jo a estudiar, l'horari del camió de descàrrega. Ell eh, és el moviment també dels dels o sigui, tenim, o sembla, 20 segons ja que entren i surten una trava de càrrega al camió. O si sigui, aquells 20 segons no caurten, podem fotre 50 si ens coordinem col Ustedes, pues don't emplae, un eh? refici, un refici. Vostèiem ja ja estan redant el professor Cotremant, sí. eh? Jo ja he mass preguntar, escoltim això. He preguntat, escolta, o si sigui, Estem... som de la mateixa corda, no com vosaltres que això ho honrades, que això aburrida. És com a dir, com a dir. El ha de ser, senyor Cotremant no? també és un està dient que, que és un churisu al professor Cotremant. No, però i mass preguntar, vols xaver, pues doncs jo les xiquilles estrany, escolta'm. Home, no, no, no, no, bueno, és una manera alternativa de superar la crisi. Ah, o sigui, jo, jo crisi és la crisi, jo permiscim press igual. I jo, jo, sabeu, si Sou vosaltres doncs, que cada vegada veniu més demacrats i més malvejits i mal, eh? malpentinats sí, sí. i us esteu deixant molt últimament. O sigui, vostè no. no té problemes amb els bancs? Jo mai amb els bancs. Home, a vegades per seure la Rambla sí, per estar molt publicitzats, però no, o sigui, no. Ai senyor, ai senyor. I el professor Cotremant té problemes amb la crisi? Jo no, no, no, és que tingui, no tinc ni problemes ni deixo de tenir-los. Pensa que sempre tindré un euro per una llaga de famanaria no. i per un refresco hacendado. O sigui, uh -huh. Amb això jo li tiro és és veritat. És una mà de llauna. I i també, penseu que bueno, un segon dia que ja fa un dramón operatge, un brandy gladiador, una ampolla llitra que són de euros un gladiador ja té qualitat. Però això deu matar molt el fetge, no? No, però, mata eso mata la covardia I la neurona també. Jo ja tinc dos, eh. tinc dos. A mi me jo que diu això dels bassars aquests xinesos i tal, jo una vegada vaig veure un company que li van regalar, que és com un peix, com si fos un peix d'aquells dissecats, que quan tocava la música movia la cua. Però què està fent ara? Està rentant les dents, senyor Garigot. Vostè creu que això és normal, amb aquest programa de ràdio? És que això de que n'hi hagi... Ara ha agafat l'aigua d'aquí dins i li es foten a la teça... Ja, ja, ja, prou, prou, ja, ja, ja. Faig, o... faig Madrid, no? ah, sí. Però a veure, si vostè té una que cita em... amb una iaia... Però... Si no ens en sortem, professor Cotremant... Eh... Sí, hola? Sí, no ho sé... És una pregunta, senyor Garicot ha anat ah. mai a un Burger King? Hombre, si n'has un Burger King. Va ser que és difícil, perquè clar, allà el menjar te'l serveixen, no el pots... O sigui, has de traspassar la barra per agafar-lo, És el que et vull dir? Llavors, clar, és difícil, allà és un lloc d'accés difícil, a més val pagar un euro, que és el que veu dos i allà, allà et jugues molta cosa, eh? a part ha molta gent allà, sempre és molt clar. difícil, llavors, bueno, allà ho entres empleat, així, i si vas robant mica en mica, ho vas robant, així, no, cap... no, no, volia, no, no, no volia dir robar, no. o sigui, uh, agenciar-se a l'agenda. Vaja, exacte, exacte, exacte, però allà és difícil. Però és que jo no veig amb un búrguer eh, amb vostè, senyor Garigot. No, no, és que jo, jo, jo li preguntava, perquè, a veure, vostè sap el que és un whopper? Un què? Un whopper, el, un, whopper. Un, whopper. un whopper. És, és un entrepà una mica gran, em sembla, oi, oi, oi... Què és un gòper, professor Coltremann? És, és possible, era, fins fa dos anys, per, a mi, per a mi era la hamburguesa més lamentable del món, la més cutre, la més xunga, la, la realment que quan em volia castigar el fetge anava allà. Però és que fa una setmana vaig anar i em va agradar, i em preocupa. O la hamburguesa m'ha millorat molt o és que jo he degenerat moltíssim. La pregunta és, senyor Garigot la o, o hem jo. No, no, jo penso que just estàs bé, eh, Cotriman. Jo penso que fi, el que podríem fer seria una reunió eh, amb una whopper, cadascú. Després amb el licor aquell que has dit abans... Hombre, allò que est el fetge i ens puguem una pel·lícula del d'aquestes de Kim Mató Roquetes Xero o quienixo Roquetes <laughs> Xero <laughs> Kim i llavors allà fem un xilló xara un i si després ellò o si sigui, això ho podem fer de cara al proper derbi ellavors guan pel meu amb el derbi Exacte. Home, però, si ho fem hem d'estar estar vestits amb la samarreta imperio hombre, i, i, hombre, la ah, I amb les un pen... ah, ah, també. Fama, ah, sí, sí, sí, I els sí, mitjons blancs que no faltin. Ah, mateix amb les ratlles ah. blaves i vermella a dalt. Ah, exacte, exacte. Exacte. Això, això, que no falta. No això que no, això que no falta, això que no falti Exacte. Doncs, uh, professor Cudreman, uh, li deixo una veure aquesta grandiosa final que va el Santa, ai, uh, sí, aquesta bé, grandiosa bé, final. Ben, Gloriosa victòria Terica eh? Gloriosa victòria térica, bueno, bueno, ja ja no en parlarem, Que ja en que parlarem. guanyi el millor i que tingui molta sort el seu equip. Veu, veu ho, veu, ho veu, ho veu, ho Doncs això, professor Cudreman, la setmana que ve tornem a xerrar i ens farà aquest menú single perquè el senyor Rigot. Tota Molt bé. Exacte i que això, aquest menús single a més es poden menjar llegint un llibre de capçalera com és la vida de l'Ola Flores que el senyor Aha. Cotremant també se l'ha llegit i me la va recomanar l'altre dia està molt bé el dia de perdre... la demostrament de la geografia de l'Ola Flores sí. també Prepara és, us us és, és interessant la virginitat també. i tota la història sí. sí, sí. en fi, coses d'aquelles de la vida professor Cotremant, ens tornem a trobar la setmana vinent si li va bé i ja parlem d'aquest partit vale, gràcies Vinga, adéu, adéu, adéu, adéu. adéu, adéu, adéu. I anem amb la música d'un senyor que li queda de amb el senyor Ricard Soler, mm -hmm. que per ser abans el principi del programa, com està tan accidentat, no li presentat és el senyor que coordina i co-presenta aquest programa. Bé, <laughs> que, que, està, que està dirigit per a Irra Casaslavi. Home, bé, bé perquè al sí. cap d'una hora i quart de començar... Eh, quan, home, eh? Hem sí, una que no es veu que, que si ho haguéssin fet al principi no ens haguessin sentit? Això ah, també cal. és veritat. Doncs ens és el senyor Joan Manel Serrat que dius temps era temps, déu ni do el que vam viure. Temps, era temps que vam surtir de l'ou. Amb l'hora moscú, la pau, el coi, la flota, el moll, la llengua, el pur. Amb els símbols arraconats, l'aigua, la font, les restriccions i l'ova del sac. Temps, que bons odolers. Eren els nets i han estat els units. Hem destrapat-lo i tramviat farinetes per sobar i comuna i gallinera a la galeria. Tens tu una grande M'he trobat i maiere, o l'odeja, goma, sílaba que és, quintero, león i quiroga, panellets i pananyons, peçora, César, Cubala, Moreno i Manchón. El temps era temps, malament Ho vam saber tot, qui eren els reis D'on venen els nens i què menja allò Tot barrejat pel paler la formació de l'espíritu nacional i els primers divendres de mes. Senyora Francis, m'entén amb aquests coneixements que es podia esperar de nosaltres si encara no sabem, senyora, que serem quan siguem grans. Els fills d'un temps, els fills d'un país orfes. Fins d'una grande i llibre, i m'he trobat el digmaier. Lo toma o lo deja, gomes i lavajes, interolión i quiroga, penallets i y... penes,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 un programa que trenca motllos. Bé, senyors, senyor Garigot, que estem en directe, sisplau. I ara anem a parlar de coses serioses, fàcil, favor. Vinga, va, així Barça. No, no, anem a parlar... és un sistema a parlar d'altres coses, senyor Garigot, anem a parlar d'altres coses. I anava a dir-lo ara, són les 20 i 20, miri quin número més maco, les 20 i 20. I és moment de, doncs, de, de parlar d'una notícia que a mi a mi m'ha sorprès... Eh, resulta que l'altre dia una treballadora d'una peixateria va rebre a casa seva una carta d'acomiadament eh, el, el tema era que l'acomiadaven per faltes repetides injustificades d'assistència mm -hmm. al, al lloc de feina perquè no anava a treballar, no anava a treballar. Eh, el problema és tant que aquesta treballadora està ingressada a l'Hospital del Vall des del 15 de setembre perquè va tenir un accident de trànsit i està en coma sí. llavors clar, no, pot, no pot anar a treballar llavors, clar, és una història raríssima, aquesta dius perquè l'empresa ho sap que està i és una manera de treure's de sobre... Però vol dir que això no serà un truco de l'empresa perquè li fagin l'acomiadament com que es diu? Bé, l'empresa diu que li ofereix un acomiadament improcedent 2.400 euros i t'arriba i ja està. Clar, dius, tot aquest cas, nosaltres, en sobte, el senyor Garigot passa de tot perquè és un... Em sembla que l'enratmeja ja com la podrà haver si estan en coma. No, no, poden... ah, a la resmesa de l'empresa. Ah, val, val, val, val. No, jo no, deia perquè La notícia això... és d'avui, eh. Sí. No, no l'han d'admetre. Segur, eh. Això, això, passa, això passa per si. a la ràdio vaig aquí, o sigui... vale, vale. Bueno, depèn de l'emissora tampoc no és gaire fiable, eh? Bueno, deixeu estar. Bé, eh... és igual, el tema és un altre, si eren pues en ben fet i doncs ja bé, eh, bueno, eh... Això és una mica perquè perquè es vegi el que està, el que està passant. M'ha fumutat l'aire de l'entrevista la Sra. Berigot. Eh. Però clar, jo volia parlar de tot això amb, ah, la, però nostra ja ara? Sí, amb la nostra pogades entrevistar, eh? Sí, la nostra pogades la Montse Giménez que ens fa cinc cents dels. Això clar, si l'han remès ara jo què què parlo amb la Montse Giménez? Ah, no sé. No ho sé. De vinitot. Bona tarda, Montse. Bona tarda, Bona tarda. O bon vespre. Tarda. Doncs ve, m'ha fumutat l'aire la, la notícia, no? Mm. De dir, bueno, lo que fa la gent, perquè clar, quan una persona està en coma i no se sap el el què passarà, no li podem donar la llarga malaltia. Home, depèn. A veure, en primer lloc el que us haig d'explicar és que mm, abans, quan, a veure, quan un contacte de laboral estava suspès perquè verdaderament estava en condicions de que la persona no estava en actiu o estava en una baixa laboral, abans no es podia fer un acomiadament d'una persona. Però yeah. la llei va canviar i va dir que, verdaderament, encara que estigués um, um, de baixa, mm -hmm. es podien acomiadar a les persones. Llavors, ens trobem de que quan en una persona no hi ha un motiu um, per acomiadar-la, mm -hmm. eh, és a dir, que no fos un acomiadament eh, procedent, llavors el que s'utilitzen són diferents apartats de, de la llei que poden ser faltes de puntualitat, que poden ser faltes d'assistència, baix rendiment... Vull dir, són uns pàrrecs que ah. vull dir que és un formalisme per a entregar una carta d'acomiadament i eh, verdament després reconèixer la improcedència. Ja, yeah. o sigui que, clar, dius l'empresa sap que no va treballar perquè està en coma. Llavors, sí. clar, posen amb el carta acomiadada això, falta repetir injustificades d'assistència. Però Patapam. també hauríem pogut passar, posar baix rendiment com hauríem pogut posar una altra cosa. Vull dir, yeah. per han fet formalment, han escollit un dels apartats que diu la norma. Després, eh, si reconeixen el que és, que és un acomiadament improcedent, o un jutjat ho declara, uh -huh. aquesta persona té dret a rebre la indemnització de 45 dies per, per any treballat. Llavors, clar, en el cas, eh, dius, bueno, ara, com no sé, deia el senyor Garigot, que havia sentit que l'havia remes. Sí. Remes, dius, bueno, però llavors eh, això continua igual, d'aquí quatre dies poden tornar a fer-ho una altra vegada. Sí, jo suposo que si han fet una remissió haurà sigut pel, pel tema de l'escàndol que ha suposat eh, per mitjans de comunicació, per entendre que persona que està en coma mm -hmm. doncs l'han acomiadat. Eh, a veure, una cosa és el que podíem dir a l'aspecte moral i social mm -hmm. i una altra diferent és l'aspecte legal, si aquesta empresa ho podia fer o no ho podia fer jo penso que l'empresari ho, po ho pot fer mm -hmm. I llavors amb això que s'estolvien cèntims els empresaris? Home, a veure, tu saps que tu tens un treballador que verdaderament... Eh, també hem d'avançar en segons quin tipus d'empresa. Mm. En una empresa gran, eh, és molt fàcil cobrir una abecant d'una persona. Sí. Perquè n'hi ha molts treballadors i es poden repartir les feines, com hi tota una sèrie de, de persones que, o un percentatge de treballadors que acostumen a estar eh, absents de l'empresa, no? per agentisme, mm. per malaltia, per històries, però dir, la, el que és el sistema productiu està cobert però quan estem parlant d'unes petites empreses uh, del, de que en aquest cas una paxetteria sí. si necessiten dues persones i una està accidentada i saben que possiblement no recupera o a millor que si es recupera no no en condicions per treballar, dir, és eh, legítim que aquesta persona yeah. sigui, "Jo l'acomiado i verdarament eh busco una altra persona." I clarament es deu haver hi millor un suplent o una suplenta d'aquesta treballadora, clar. Sí, però clar, Perquè, si tu la tens de... en baixa, yeah. és, és, és, tens un cost. Clar, yeah, si el yeah. cost de la baixa més el cost sí. del suplent. Yeah, no, la el, suplent, baixa, yeah. el cost de la baixa, vull dir, ve cobert per la Seguretat Social. que N'hi mm. I... ha uns dies que no, que paga l'empresa, sí. però la resta, vull dir, ho paga la Seguretat Social. Però vull dir, també has de continuar cotitzant per a aquesta persona. Vull dir, que l'empresa té uns costos. Uns costos, clar. igualment. I, I en el cas de que estigués acomiadada, eh, la Seguretat Social es feia càrrec d'aquesta noia? Bé, aquesta noia, doncs eh, la baixa la pot continuar cobrant de la Seguretat Social uh -huh. i, i estar així fins que es decreti que és el que pot succeir. Clar. Si és una persona que està en coma, pot despertar de coma i pot, eh, li poden quedar seqüeles sí o no, no se sap. Ja, ja. Vull dir, si passa, si està... En passa més d'un any, entre un any i un, i un any i mig, s'ha de, de determinar per part del que és l'administració la Seguritat Social si aquesta persona se li reconeix una incapacitació o no, ja. eh? i que també seria molt possible que si eh, és un coma i és irreversible i tal, doncs li donarien una incapacitat absoluta, vull dir, eh, diguéssim incrementada eh, perquè necessitaria ajudes de terceres persones però que ja deixaria de dependre del que és l'empresa, ja passaria la seguretat social, però clar, la seguretat social no ho farà fins que no passi un període o fins que algú no insti aquesta incapacitació Clar, clar. Perquè el treballador també ho pot instar. També ho pot fer-ho. O sigui, el, el treballador no, però en aquest cas els familiars sí no que no poden familiars. dir que hagi... bueno, Quan em refaix els treballadors, sí. jo sí. dic per part. Vull dir, per perquè, part dels treballadors, altres, Si porten una sèrie d'informe, si verdament és un coma que possiblement sigui irreversible, o perquè pot, no sé, els danys físics que té aquesta uh -huh. persona. Uh -huh. Vull dir, si és reversible o no és reversible la, la lesió que té. Però també, va dir que tampoc s'han de jutjar les coses així... Tan, tan ràpidament, no? I tant. No, clar, però és que eh? dóna-me una mala imatge, això, que t'acomiadin sí, estar en coma. però vull dir, tenim una hipocresia social bastant greu en molts temes, no? Sí. Bé, és el que passa. Clar. És, és el que passa. Però veus, ja ens hem enterat. Sí, sí, sí ara, ja ens hem enterat. Ara ho sabíem, tant sí, discutir, sí, sí. I tant parlar del tema. Uh, té alguna pregunta, senyor Garigot? O... Què fa? Ara s'està és... tallant el cabell? No s'està cabell. Escolta, que es... fent una entrevista seriosa. És que tenim, Montse, no, no t'ho sí. hem explicat. Tenim aquí amb nosaltres el senyor Garigot. És oh. un Pari personatge molt Pari. especial. Pari. Pari. I aquesta nit Pari. ha quedat ja. amb, una, amb, amb una iaia, no? Oh. Perquè només té 83 anys, però encara està pincho per lligar. Oh. I porta tot el programa que si ara es renta les dents, que si s'ha feita, que si es talla els cabells... Home, que noix, que noix... Si no, però que no, si no, si no. netegi la taula. Escolta, no us no, no. arregleu, no us una I, mica. Té alguna pregunta per la Montse. No, bueno, jo només dic que la justícia està, està molt malament no? perquè abans comentava que en un cas així la, es podia pujar un, la baixa per baix rendiment fins i tot, i clar, ho trobo molt, molt... Però, clar, baix rendiment o sigui, és, és nul perquè desgraciadament no pot anar a treballar, o sigui que mm. legalment la puguin despedir per baix rendiment, és com està això. no, no però perquè... ja ha dit la Montse que ja, era un argull és... Ja legal per es, és una fórmula Exacte, ja, són no, uns, no, uns motius que s'espliquen en la llei, la llei demana que es faci vull dir, una carta que es digui un motiu. Clar. Si no hi ha cap motiu, doncs normalment poses el que menys perjudici pot causar al treballador, encara que després sempre es reconeix la improcedència. Clar, o sigui Però vull dir posar... que, si o sigui que... que dins del món jurídic se sap perfectament que no és una causa imputable al treballador I no es podria dir directament però, mira, nosaltres fem un acomiadament improcedent i ja està No, perquè aquest és oh, el tema caixa. que parlem si hi ha llibertat hi ha, llibertat, eh? vull dir, hi ha un, un, un acomiadament lliure per part de les empreses o no n'hi no ha Clar. i verdament n'hi ha, perquè vull dir pagant que ho acomiades sí, sí. a tothom. Ah, ja ho deia ah, el meu avi, pagant-se'n Pere Cança. Sí, sí, sí. I a més que diu que els volen aberatir, no els acomiadament? Ah, si no sí, també fora hi ha vosaltres... segons contractes que estan més aberatits. I ah. també, per desgràcia, hi ha un tracte discriminatori si estem parlant de treballadors de petites empreses a grans empreses. Clar, ah, hi ha diferències. Perquè hi ha grans empreses que estan pagant al millor 60 dies d'indemnització per anys de servei, cosa ah. que trobo bastant injusta. Yeah. Però... Sí, però això està fet a la llei. Això és el que hi no? Sí. Um, li vaig a recomanar, com que vostè no coneixia la Montse Guimena, senyor Garigot, li vaig a recomanar, si vostè té un problema legal, que no n'entén molts, que ja l'he dit ara, vostè n'entén molts, eh? la Montse no donaria abast a vostè, eh? jo li recomano, eh, si vostè diu, mira, és que jo tinc un problema d'aquests i vull anar a veure la Montse, doncs té un telèfon, vostè truca i demana visita, que és el 93 459 08 90, vostè truca, diu, mira Montse sóc el senyor Garigot, i la Montse no li donarà mai hora perquè ja sap com és vostè però si, si, si fos una altra persona normal eh, llavors li donaria dia i hora i aniria al carrer Bailén 93 tercer segona de Barcelona i allà la tindria molt de gust jo bueno, si que tingués una pregunta ràpida per la Montse una pregunta ràpida abans d'ingreixar per presó quantes faltes lleus puc cometre? moltes o sigui... moltes però millor que no es compliqui la vida eh, bueno, vale <laughs> Bé, clar, hi, ha, hi ha senyors que diuen carterista d'aquests que els detenen dos cops en un dia. Sí. sí. Ah, bon bueno. <ríe> Perquè no li serveixi d'exemple, senyor Carigot. Ai, ah, quin personatge s'hans sí. aculat avui. Sí. Sí. Montse, moltes Molt gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres i per clarar-nos aquestes cosetes de jurisprudència. Molt bé, Dic, fins a la setmana que ve. Bona tarda. Deu. Bona tarda. amb la música de BB. Ella. Ella s'ha cansau de tirar la toalla. Se va quitant poco a poco de l'araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente to' guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo fer-te-da. Te de la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabío querer. Hoy vas a mirar para que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rostos sin pudores. La regla marcada, hoy a calzado tacones para Fallo, hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo... Moments històrics. El general custer El general Custer va decidir anar a Littleville Horn perquè va escoltar en el programa en companyia que els índies de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii Malauradament, la informació no era del tot exacte i el general Càster va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia. Un programa gens rigorós. Bé, senyors, senyors, i continuem entre empentes i rodons, com deia el senyor Garigot. Deia, l'hem tirat endavant el programa. Com ho veus que l'hem tirat sí. endavant? Amb, amb, amb, amb dos l'hem tirat endavant amb dos motius ben importants endavant. amb allò que tenia el cavall de l'Espartero <laughs> que, que és aquella estàtua l'estàtua sí. del cavall de l'Espartero tenia Tenia una tovallola per damunt Exacte. perquè no tingués fred cert, eh? ara que dic això, jo he associat els, els del cavall de l'Espartero amb els del toro d'Osborne I, i el toro d'Osborne va aixecant el munt què està fent ara? S'està dutxant. Ah, S'està sacant el cabell. Està... Però Deixa el sacador ara, home. Es que, així no es pot treballar. Es que no. Pare un moment, si us plau. No, el que fa soroll, no se sent. Ara, ara. home. No, així que hem de condicionar el cabell, home, que el tenia... I tres, tres pèls que té. Vinga, que ja, ja està bé, ja en té prou. Ja, ja en prou. la boina. Si la poses ara quan surti, que Exacte. està plovent. Està plovent. Està plovent, oh, està plovent. No li ha agradat això, va no. estar plovent. Bé, doncs deia que el, el toro què era la marca de la casa Lois uh -huh. que feien els texans aquí, sí, aquí. Sí, doncs sí. la casa Lois ha xapat ha plegat Vai, ja sí. no tindrem més texans eren uns xexans, això. I vostè sabia... sí, doncs ha plegat la casa Lois ja sí. no... vostè sabia ah, no? que els testicles mm. de, de, ah, de toro uh, els, u, els utilitzaven que és els que ell ah, se'ls ell... utilitza... sí. mm, se enduia. Se enduia doncs els utilitzaven com a preservatius els testicles. Els testicles al torn. Jo el que sabia és que la part diria amb el que se'n deia la verga sí. eh? l'utilitzaven, l'omplien de sorra i eren porres d'aquestes que tenen les guàrdies sí. claro. eh? que hi ha no. una, una obra de teatre que el senyor Garigot bueno, que es al no, no, teatre no, no, no, no sé, no que deus. era Glubs, que la va fer el de coll de gol uh -huh. que hi ha un apartat que diu així que tu ets el, el, el fill del comissari Berga de Brau <ríe> eh, gran no, no, frase, no. bueno és igual deixi-ho estar sí, deixi-ho estar deixi què vol que li comenti Comentim una noticieta? Doncs mire, n'hi un senyor policia sí. de Lleida, exactament, que es dedicava a falsificar multes. Es veu que l'apretaven i a l'home va pensar per què m'haig de molestar? Doncs agafo, com tinc uns veïns que em cauen malament, els hi començo a fotre denúncies. I el tio fotia denúncies? Busquen motius així variats? La mare que la va parir. Sí, sí, ja, sí, ja, sí, ja, sí, sí, molt bé. Sí, sí, I què li no de compte, fotia, per pagar els xeu o el de l'Ajuntament? <ríe> molt bona la pregunta, senyor Garigot. Ah, molt bona la pregunta. Suposo que cap dels dos. Vull dir, fotia la denúncia perquè... Sí, I la Pol Coix. Llavors, sí. clar, llavors, vull dir, l'Ajuntament iniciava el tràmit, de, suposo, de, de, de, de, de seguir la denúncia. De... Hola. <ríe> a, a, a veure, senyor Garigot. És... Uai, no cal que, que saludi de tothom que ve, perquè quan sí. estem en directe això se sent... Ah, Ah, Perdó. Això, Perdó. això, serà s'ha mon de eh? mm. Això ja és munyegalada. Eh, uh, veu, ha semenat al no no sé. cel, ha semenat cel, això del Ah, sí, l'altre dia vaig veure un, un truc molt molt ingeniós. Mm. Saps que aquestes motos que van a tota llufa? Sí, que fan per, molt soroll. Sí, doncs pues al radar, perquè quan les fotografia, sí. hi havia la matrícula i llavors cau com una pestanyeta amb un número. I clar, si és el, el 3650, cau la pestanyeta i llavors es queda compartit amb el 3050. Clar, el, fotografia ni fotografia el 3050. Ja, però si t'aturen... Si t'aturen, diu, que és aquesta pestanyeta? Diu, que no veu que és la falsificació de la matrícula? Furro. <laughs> ah, va, va, va. Ah, però si no t'aturen, vostè li fan la foto i busquen un, la matrícula, yeah. eh? Una matrícula sí, que, no, que li això, pot tocar a vostè que diu, això... jo no tinc moto, aquesta és la matrícula un cotxe. Però això és com si la pintessis abans, abans de sortir de casa i, i quan arribes la borres. Sí, clar. Bueno, però això és més maco perquè vostè va amb la matrícula sí. bona i diu, ui, ara m'accedeu aquí, errades, no? Plinc! I, ja ja. I tira milles Home, però has de tenir un mecanisme Una mica sofisticant Pensi, Per això hi ha un mecanisme ben activat Sí, clar No, no, per vostè està net i pulit avui Està lustros està fins i tot Sí, està, avui està al punt. Sí. punt Bé, a Palma de Mallorca Hi ha una associació Que es diu Associación Colombia Unida a Baleares Mira. El president d'aquesta associació És el José William Vega García i diu, està fent una campanya perquè diu que no s'han de comprar eh, productes que estiguin etiquetats en català perquè los socios no entienden lo que pone i no saben lo que van a comer i et més. que és de Irwin també aquest eh? senyor quasi, quasi, llavors diu que eh, el fet de rotular en català està induint els joves colombians a en entrar al món de la droga, que alguns ja la coneixen bueno, a Colòmbia, bueno, bueno, alguns ja ho bueno, d'això que demà si la si eh? de sí. llavors clar, diu, com que aquesta immersió lingüística fa que els nens no es puguin integrar al mm -hmm. no poder-se integrar, els aboca el món de les drogues Hòstia. Quines coses que fas, més que som els catalans chom lo picó, no, no sense sí, temps. Sí, sí, sí, no, estem, estem... El, el, el sí, sí. No, no, no, no. la corrupció. Els Bé. pobres per uanys. Senyores sí. i senyors, ném un momentet amb la música de l'Anna Belout, Víctor Manuel i entrevem el senyor Cris Peralta, que ja ha vingut aquí. Bona tarda. Trobat, bona bona tarda, tarda. Avui he oh. gut de córrer, en fin. Bé, igual, Hola, Cristian. Hola. Estic molt, estic molt per sentir les notícies. Ja veure aquesta setmana que hi hi aquesta setmana. Sí, sí molt, molt. Avui, No sé si no sé si ja temps per fer-ho tot. La música d'Anna Belén i Víctor Manuel. la avenida mis pasos se pierden entre tanta gente busco una puerta una salida donde convivan pasado y presente de pronto me paro alguien me observa levanto la vista y me encuentro con ella Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Se quitó el sombrero Muy lentamente Bajó de su caballo Con voz profunda Le dijo a su lacayo Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo él no pasarán el sueño eterno como viene se va y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.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 al partir vespre. de les 8 i les nit. fins a les 8 de les vespre. l'estiu està molt clar, les 8. No xem no, ja, no amb... en una discussió de Tomás no Molina, perquè ja m'enpaixava És, és l'horari del senyor Cristian Peralta. Sí, sí, les ah, notícies perdó, de, perdó, perdó, que... Entren. Bona nit de nou. Bon vespre, bona tarda, bon Que bons paquets que porta avui de redacció. Exactament. Sí, li direm al senyor Piñero, aviem que veure aquesta documentació com funciona, Doncs, direm Bon dia en general. Ah, bon dia, bon dia, pues bon dia si vol dir bon dia. Bona bon tarda, dia. bon vespre, bon, bona sí, nit, exacte. el que vulguin. Uh, estem en directe i avui, uh, com sempre, comencem la secció, el senyor Ricard Soler li fa la típica pregunta. Resultats futbolístics? Doncs, miri, aquesta setmana no he la tele, sap que la setmana passada vaig mirar el partit del primer de Dalt contra el Sant Vicentí. Sí. Aquesta setmana anem amb protagonistes i anem amb protagonistes i ens faran la crònica des del darrere. Ah, no, de de... No, no posi mala cara senyor Garigot oh, que dius, ja ha vist que quan li ha dit oh, tot dius, darrere jo si fos el que està allà jo estaria nerviós ara i no ho vegis aquí passa una crònica no amb... s'equivoqui senyor Garigot que parlem de futbol davant de tanta gent que? en fi, Aviam. parlem ara com sent la, la música de fons futbol, tensió i ah, vinc, si vinc, un vinc. lloc important al camp de futbol és el del porter el davanter ah, centre sí, el davanter centre tenia compromisos aquí mm -hmm. tenim el porter. el porter. Tenim el porta titular del Premi Adal, Sergio Cano. Molt bon vespre. Bona nit. Hola, bona, bona nit, nit Sergio. Uh, a veure, vostè deia, senyor Cristian és un lloc compromès al davanter i al porter. Mm. Però si el davanter falla un gol, no passa res. Si el porter falla una aturada, cataclant. Exactament. Senyor sí. Cano, què passa si un porter falla una aturada? Mira, una... Les coses són clares. Si un porter falla, és un gol. Si un porter... Si un davantè, perdó, falla, no hi ha cap problema. Perquè això, la, el problema que hi ha és que el porter quan la caga és gol sempre. Però quan la caga el delanter sobre diuen ui! ui eh? Caramba, mira. I quan li passa amb el porter diuen una que li arriba li fan gol. Sí. Exactament, eh? el, el davanter l'aplaudeixen quan s'equivoca i el porter en canvi Sergio... Eh... Sempre, critiquen. sempre el critiquen. Escolta'm Sergio, dissabte, diumenge haver-hi jornada esportiva, vau sí. jugar i al qui... camp de la Serranyola i qui és el resultat? 4-1, el favorable al Premier de Dalt. 4-1, el favorable al Premier de Dalt. Molt bé, senyor. senyor molt bé. Molt bé. Gramba. Gramba. És a dir, que tenim, d'una banda, tenim que els davanters van fer molt gols. No tants com el Barça, perquè dos gols més ja hauria sigut bé, el 6 o no, bueno. I de l'altra, que els contraris van fer un. Però, Sergio, com en anar sí. partit? Van tenir més oportunitats ells, al el Premier de Dalt? Sí, a la primera part, 4-5 oportunitats. Una de falta i dos de córners. I després jugades típiques de partit. I la segona part van sortir una mica més fiuxets, fiu, fiu, però no, va, van arribar dos cops, i dos cops, en, un, en aquest cop, van fotre un centre de la banda i un va rematar i... va ficar dins, no vaig poder arribar, va ser molt. Molt bé, així uh, sí, posant estrelles, al, al, ja que estem així com a casa, no? Sí. Posem estrelles, posem estrelles al, al porter, per exemple, quantes estrelles li posem així, humilment, ara que no ens escolta? El porter de primera de dalt, eh? Sí. Quantes eh... estrelles? De l'1 al 3? De l'1 al 3, jo què sé... Dos. Dos. Home, és honest. És honest. Claro, si no Podria haver dit cinc. Marcat... No, home, si d'un a tres diu cinc, malament, eh? 5. No, 5. però si no li haguessin marcat cap gol, tenia la justificat al tres. Però un bon gol, encara ah. que no hagi sigut culpa seva... I com va el gol? <ríe> Vostè sempre <ríe> furgant, eh? No, home, jo ho heu saber, eh? Està, estava molt... Pues post... La va agafar un davant de la banda, va creuar l'àrea, i la va fer el pas a l'amor, i clar passa-la molt amb una porteria tan gran, a l'àrea petita doncs, em va fosilar i ho sí, com, no com pots comprendre, així. si la faig ser dolent. Si, sí, sí. i vas escridar-se molt a la defensa? Els porterers escridesseu molt a la defensa. Si, sí. bueno, més que escridar-los, jo el que faig és ajudar-los a ells per adornar-los. Això, o sigui, quan va un delanter a l'esquerra, doncs jo li esquerra, esquerra o dreta. Ràpid. Jo intento ajudar-los a ells perquè no li agafin l'esquena i perquè sàpiguen en cada moment on tenen el, el jugador, per si faran una jugada que saben on tenen canà. I, I què i penses del... I et fan cas, que la pregunta és, et fan cas els defenses? Allò que dius, al mig, no trobes un batalano eh... i dius, guam, d'allà, ja, el porter aquest. No, no, fan cas. Ah. Ja, és jo... el porter i se sapig perquè, però... perquè també et fa respet, i quan fa respecte, et fa respet, Jo tinc una altra pregunta, Sergio. escolta sí. 4 a 1. Quan fan un gol estàs molt trist, però quan fa un gol, el, el teu equip... sí. La, la situació és estranya perquè tothom contén abraçant-se i tu no pots anar cap allà, no? perquè queda com llet. No? Mira sí. el matat aquest que va, va corrent sí, tot el camp. Sí. Ho has fet algun cop, això, anar tot el camp corrents a felicitar els seus sí, companys? Un, un, un, sí, ho has fet un cop. I Quan va... era juvenil, sí, i va... era l'últim partit de Lliga i no. si sí, guanyàvem, pues, pujàvem. I anàvem, do... anàvem de, tot el partit. La segona part, em sembla que al minut em van dir... Entre mi, minut 70 i 80 vam fotre un gol i clar dono el mateix un gol de 4 a 1 con 0 0 i, i que te jugant a la promoció Hòstia, Sergio, i ja compensa tot això? ho dic perquè clar, si, si sou els més mal considerats perquè clar, si la falleu perquè la falleu i tothom us assenyala amb el dit després quan un marca un gol no podeu anar celebrar-ho perquè llavors queda lleig I, i, i, heu de, us heu d'aixecar a les 8 del matí per anar a jugar un diumenge no, no, no, no. ja compensa tot això no? a veure, compensa en aquestes categories compensa i no i a vostè què li importa, senyor Garigot? Senyor Garigot? Jo què sé, si li paguen mil euros però sí que compenxa Però clar, jo també m'ho he de guanyar Jo faig això per hobby Més que per diners, per per hobby Ara es vol fer professional el Garigot Ara voldrà jugar de porter Jo et volia fer una pregunta No sé si vas veure el partit del Barcelona contra l'Atlètic de Madrid I la famosa jugada del Messi amb el porter de l'Atlètic de Madrid Què n'opines tu? Jo n'opino que, sí. osea, primera de tot, que el curtó en, aqu en aquest moment no té culpar. No, no té la culpa. La culpa de la defensa, perquè la defensa té que estar davant de la pilota. Fins que el no Clar. digui que a banda darrera, osea, tu no et moguis, perquè jo s'ho dic els meus companys. Jo no ha falta, dic, davant de la, de la pilota. Fins que el Carlevis no digui que a banda darrera el piti, osea, vosaltres se lleveu, osea, fixes com estàtues. Clar. Fet, right. Es va confiar perquè tothom demanava rell, Messi va i més pica i va dir no vull barrera. Van però... fotre tres metres per darrere va veure Copet, ficant al pal i va dir va". Ah, Ara bé, un purxa que diu Copet no, però de totes maneres tu si tu una jugà més o jugarà el Leo Franco una altra vegada, tothom Tot li ha regalat desculpes amb ell i realment no és tan culpable perment de defensa. Per això dir però tothom parla de li dona les culpes. Jo no esjava culpa, bra clash en lloc deixar repenjat el pal com es java, estava col·locant la barrera. Pues repenjat el pal, perquè el vermut se l'prenien en aquell moment, que faltava els xaf fent un comatge i i ja, sí, clar, un cúmul de desgràcies, allò que ja li passava amb el porter del Badalona, la justificant equipte ara. Ah, per cert, per, per cert, parlant de Badalona i Barcelona. Hi ha un Sergio. Antes sí, sí, sí. oi, sí. sí, sí, sí hi ha un equip al vostre grup, sí. un equip important de Barcelona un... que cachunarà una mica el Júpiter. Ah, sí, tant. Saps quon va quedar? Eh? Saps com va quedar? No, no, importa. no, no ho sé, tampoc. No, no, no interessa. Interessa. A mi sí, no, que no m'hi no interessa. interessa. A mi no m'interessa cap, mi, cap, cap a aquí, que sigui de primera A mi tampoc, ah. Sergio. Escolta, m'heu jugat ja contra al Júpiter? No, no clar no, però bo, ja jugarem, eh? I què? Mm. Que, que com s'espera el derbi? No, no el derbi... Con Cadervy. guanyem i que va casa. Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, no no posis tan fàcil, eh? No entrem en coses personals. Vale, vale, no en coses. Cos, tot que jugar. jugar. jugar. Tot sí, casa. El també també bons jugadors, també, perquè també són és un entitat un bon club. Sí, sí, sí. Però ja, jo el que no, vull, el que no, el que no diré. Bé, ah, el que una una... De... Jo el que vull és guanyar. Clar, Sergi, tens tota la raó. Sergio, el proper partit contra qui? Ho sabem ja o no? Sí, contra dimecre. Contra? Contra Ignasi. Saginasi. és una escola. Ah, pues no ho sé. Bé, no, és, és igual. Ja que... ah, ho pots impartir que a l'EIA. juguem a casa? Sí, a casa a les 12, el diumenge. Molt bé, Vinga. doncs allà hi serem. Molta sort. Vale, moltes gràcies. Adéu. Adéu-siau, no, no, no, no, no què, què, vostè ha de, no, notícies, ja... ha de fer les notícies Ui, Aquí, aquí està, vinga, va ja, ah, Aquí no Queda, Li queden 6 minuts per fer les notícies, bé, les notícies doncs... Ara no podrà llegir tot el que té No, t -t tinc massa notícies, he, he de començar a treure notícies Arreando Per redactar tot això? Aquí sí, vostè tot vostè això? vagi a l'hi traient temps, avui Vull no fem notícies eh? Al final no podrem informar sobre l'actualitat municipal Aquí a Premià Dal Doncs bé Fem una tria de tots els papers que tenim, no els movem, sí. no. que quedaria no, si malament. Si vols pot moure, en no passa res. En fi, notícia principal de la setmana, i parlem de cara a la setmana vinent, Festa Major al barri del Remei de Permeada. Home, Azte Grande, seria en castellà. Hombre, no es lliga ni res a les Festes Majors. Sí, no? Festa oste, Major, oste, oste, si es vindrà a no? Vall del Fanalet, no? Garigot, doncs concretament els dies 10, 11 i 12 d'octubre tenim Festa Major al barri del Remell a de Parme Aquest cap de setmana hem estat sí, parlant. Sí, sí, semblava, semblava al cap i la fi que tot s'havia acabat, les festes majors, que mm -hmm. ara plovent, sí, la festa major s'ha acabat, doncs no. Encara queda. Encara queda el Remell. I sobretot, tal com diu el programa, hem d'agrair a la comissió i als ajudants de la comissió que són molt sencers al barri del Remell, sí. Tots s'ha de dir. Agraïments al Blas, al José, al Santos, al Toni, l'Eva, la Mali, la Rosa Maria, la Carmen, la Lola, la Rosa, l'Anna, la Cristina, la Nieves, la Dolores, la Maria Teren, Mariano, el José Antonio, la Juan i l'Antoni, en Juan, la Sílvia, en José Manuel, la Maria Rosa, en Jordi, i l'Antonio, i altres. I altres. Atenció a la Festa Major que pot ser sonada. Sí, sí, I, i, I aquesta gent són la que, la que, la festa, la que organitza la Festa Major, els que treballen, els que es torneixen. són ajudant a festa major i 15-16 bones festes. Quina olor. M'aixica un colonial, home, aquí. Se s'ha afaitat, se'ha rentat les dents, se'ha secat el cabell. Què fa ara? Garigot, fins que no acabem el programa això ja. és tan llet. No, bueno, Aquest senyor para. no podrà llegir totes les notícies bueno, que té. Vinga, pari pari. Pari, ja, pari. pari, pari. Doncs els llegeixo ja. a l'embalat del barri El Remei el divendres d'octubre és dir, demà passat, a les 11 de la nit balla a l'orquestra Aquario 2 ah, molt bé què, home, bueno, Aquario són la seva època senyor... aquario no, això ho canteu Dos. la mai de Gómez ah. deixi-ho estar el dia 11 d'octubre dissabte, jocs infantils a les 11 del matí i a les 5 de la tarda inflables i atenció inflables, Umbit, inflables. sí, però no és el que us té que tenim, tenim la maldat al cervell que tenim també els programes... no ha dit ni ninos ni nines, ha sí. dit inflables. Inflables, eh? Ens quedem només amb el substantiu, eh? A part de les inflables, vostè que pensarà malament? Toro mecànic, ah, ah, vols, ah, un, no. un gran oblidat. És molt divertit. De fet, el, el no lema de l'activitat de si voleu el atreviu-vos amb aquest. Mm? No parlant ja, de vostè, senyor ja. Garigot, sinó del toro mecànic. Això simula un anunci del periòdico, eh, més una altra cosa. El senyor Garigot és aquell que quan fa l'ampolla que és d'entorre de conyac de 3 litros, diu si vols conyac, atreveix-te amb aquesta. I finalment, dissabte 11 d'octubre, que és el dia gran, també, atenció a l'horari. L'horari, certament, a mi m'ha deixat així una mica com sorprès per l'exactitud a un quart de dotze, no a les onze no a dos quarts, no a les dotze, a un quart, un quart? gran nit de ball, amb l'orquestra vostès els coneixerà, diguem-me si no és doncs així los legendarios hombre, oh. hombre. hombre, el que aquí sí, no coneixes legendarios perquè pues tu ets un home que no estàs abajat aquestes coses, que tu ets un home no. de discoteca, quants, de màquina quants, quants membres són els legendarios? tres, Vendria de ser, sí, com, bueno, com els panxos, però, però en l'agenda, vaja. Bé, diumenge 12 d'octubre, eh, missa de la Verge del Remei, a dos quarts de dotze, banda de músics, majorets, gegants, en fi. A la una, el tradicional vermut, com si no. Mm -hmm. eh? Aquí és on, aquí és on el senyor Perigot. Exactament. I a la cinc, Tururut. És a dir, vol eh, dir això. això vol dir espectacle infantil les detalles, pallassos i animació. Ah, ah molt Que bé diu Tururut. Ah, Xavi, això. Tururut i tres violes. M'agusta mucho, m'agusta mucho. Ah, el senyor Ànsar sí, sí, segurament sí, li agrada sí, molt. Ben final el de el festa amb xocolata a les 7 de la tarda. Xocolata desfeta. Ah, per si el senyor Garigot fa, fa unes caretes I que... No fan aquestes coses. Hem... I ja s'ha acabat. Què? No, o sigui, està vivint la joventut ja és... va eh, agafant mals vicis i tot i fomenta... La sí, chocolate bueno, después de aquel de chocolate el churro de... Ah, va, wow. ah, wow. oh, quin choç choç en Espanya. No, no, ho sé, home, no? En fi, malament. que després la gent que vulgui ja sap que poden anar a veure el primer Nadal, que es mm -hmm. juguen contra el Sant Nazi i mentrestant, dissabte 11 també, eh, a anar a buscar bolets, una, una sí, passejada per anar a buscar bolets, ara que arriba a la tardor, oh, que nien molts ah. diuen, eh. Exacte, sí, sí, està plouent, no, plovent, no que ja estem endrets. moltes activitats. Aquesta dels bolets per boleteires a les 8 del matí surten de pla... del pati de Sant Jaume. Sí. És a dir, aquí dalt, pista de tennis, futbol, me vostè ve, me doncs la música del Cat Stevens ja pràcticament ens està impulsant a marxar-nos moltes gràcies senyor Cristian Peralta la setmana que ve espero no estar tan atrafegada com aquesta que ha sigut una cosa duríssima per mi que m'ha caigut l'ànim als peus pam. Eh, oh, m ja. i a tots vostès recordar-los que el proper dimecres a partir de les 7 de la tarda esperem que ja tot estigui correcte i tot vagi bé o les 6 mitjans, igual, eh? <laughs> o, o les 9, arribarem per marxar eh? uh, estarem a retrobar aquí la sintonia de premiada Premiol Ràdio 91.4 la freqüència modulada gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha possible aquest programa bon vespre a lot, I think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not, how can I try to explain, but when I do he turns away again, it's always been the same, same old story. I was all to listen now there's a way and I know that I have to go away I know I have to go Radio, la informació i la música camesten arriban